Polisen var efter mig för om jag skulle tala om preventivmedel, för det var ju förbjudet. Nu gjorde jag det naturligtvis ändå. Så nödvändigt som det var, det var det nödvändigaste av allt jag sa den gången, alldeles säkert. Men jag måste ju finna en väg förbi polisen. Och då talade jag först om hur svårt mödrarna hade det. Även polisens mödrar, även om jag inte naturligtvis nämnde att det var polisen. Och... När jag kunde få dem till att gråta därför att de var fortvulade egentligen över den ställning som mamman hade den gången. Då kunde de inte kontrollera längre. Och då talade jag om preventivt Hej på dig poddlyssnare! Du har hittat fram till historiepodden, en podcast som i amerikanska författaren Mark Twain's självbiografi beskrivs som citat, förnumstig, förmäten och fullkomligt oemotståndlig. Varannan vecka diskuterar vi de senaste inaktualiteterna i historien. I detta avsnitt så ska vi försöka bidra med lite sexappeal genom en genomgång av den svenska sedlets och sexualpolitiken Samt några av de största profiler Hinkebergren och Otar. Jag menar du det? Är du taggad Daniel? Mycket taggad. <laughs> Vad härligt, då ska vi köra igång podden. förmät där Ja, det gjorde jag. Ja, det passar ju lämpligt på vilka vi inte om du har. Jag förstår mig inte på dem alltid riktigt, men det här var ju kul. Mark Twain var inblandad också. Mark Twain var inblandad, precis. Historiepodden är tillbaka och jag har sitt andra avsnitt. Först vill jag bara säga att den responsen vi har fått i regel har varit helt fantastisk. Jag har fått jättefina sms och människor i min närhet har sagt vad kul, vad bra. Och så har vi fått höra från några att vi är så tråkiga så att det gick inte att lyssna mer än en halvtimme. Ja, nej, precis. Men det får man ju ta. Det får man ta, absolut. Men ni har varit helt fantastiska och det är betydligt fler som har lyssnat på första avsnittet än vad jag hade vågat hoppas på. Framförallt ni som har delat på era Facebook-sidor. Vad söta ni är. Ja, men nu är det väl här med smycker. Absolut, men jag tänkte, för jag har en tjänst att kräva. Det är därför Jaha. jag smycker så mycket. Ja, okay. Jaha om ni tycker att det vi gör är bra eller om ni bara tycker om oss som personer så ni får jättegärna gå in och likea historiepoddens Facebook-sida. Och ännu hellre om ni använder iTunes så får ni gå in och ge oss höga betyg. fyra och femmer. Därför att med de betygen så kommer vi synas bättre på iTunes. Snälla, snälla. Känner du dig som en viktig entreprenör nu verkligen... ...liksom lobbar för, för den här... Jag kommer behöva använda det ordet senare... ...i det här ja, avsnittet okay. också. på det här du sa nu med att man skulle... likea och grejer och sådär... ...det finns ju en annan historiepodd... ...som jag har stört med något otroligt på... ...som heter just historiepodden. Ja. Som en, någon snubbe har startat i december. Så man söker på historiepodden på Google... ...så kommer ju den upp. Det finns inga avsnitt, det finns ingenting... överhuvudtaget egentligen, förutom att... ...det finns en sida... Och det är inte vi vill vi bara säga då, utan det är någon som har lagt vantarna på, på det den namnet. Och, det är nästan en filosofisk fråga, om en podcast inte har några podcastavsnitt, finns då den podcasten? Nej, det är klart den inte gör. Vi har ju snart 200% mer avsnitt än vad, ja. vad den där har. Vi släppte första avsnittet, vi äger namnet. Så, så kan man säga. Mm. Jag tänkte om man ska göra någon återkoppling till, till förra podden. att Vi spelade in det samma dag som Ukraina eller Krim hade folkomröstning. Ja, just det. Du och sen har... brakade hela helvetet lös. Du har ju skrivit in i, eh, på iTunes-beskrivningen eh, att vi diskuterar sånt som inte har hänt senaste veckan. Ja, och då tänkte jag att det var ju väldigt kul ja. skrivet sådär. Men det kommer ju inte stämma eftersom vi kopplar ju ibland lite grann så här till senaste veckan. Men I det här fallet så är vi ju helt... ...vickat vad grejer har hänt i, i Europa. Ja, man kan ju inte gå in på varje krok- och avsticksväg där, men... Det är inte vi då En stormakt lägger vantarna på ett halvt land, eller jag Nej. sådär. Och det känns för första gången... Jag vill säga under min livstid, men för första gången när jag är vuxen människa- ...som att krig i Europa, det är ingen omöjlighet. Nej. Jag har läst Svenska Dagbladet i veckan. Det är inte min favorittidning. Men jag har Nej, läst just den. det. Vet du vad? Nu kommer jag på en grej här. Eh, vi ska ju presentera lite grann. Vi, vi, folk vet inte vilka vi är egentligen taget. Okej. Okay. Nej, just det. Och då måste man ju nästan eh, förklara det här, kan man tänka. Lite grann. Ja, de som har lyssnat nu vet väl förmodligen vilka vi är. Eftersom vi har så att säga delat det här till de vi känner. Men om det, det hoppar in någon som inte vet... Vem du är, då, då ska vi presentera här. Om jag säger så här: Robin, kan du säga ordet intresse? Intresse. En gång till. Intresse. Ja, nu anstäng. Nu. Du brukar säga in, intresse. Eller Intresse. Nej, intresse. Ja, jag vet inte, det är någon sjuk nordländsk bytning du har. För du kommer från nor Norrpolen ungefär. Arvits gör represent. Ja. Just. Vad, vad gör du om dagarna annars här? Vad gör du om dagarna? Mm -hmm. ja, jag är ju gymnasielärare. Det, är det Svenska historia och kulturhistoria. Intressant. Om, om du fick välja mellan eh, att leva i ett jämlikt samhälle där alla ägde allt tillsammans. Eller om du skulle vara en liv bonde med TBC eh, i pojsen på 1700-talet. Vad skulle du ta då? Det är väl klart att jag skulle leva i ett jämlikt samhälle. Du är kommunist, man tror, ja. Jag, när jag får om de här du... två alternativen så är jag kommunist. Om du fick resa tillbaka i tiden och se någonting vad som helst. Till exempel om du... Ska, ja, säg att du, det fanns tidsmaskiner och du var en tidsturist. Mm. Vad skulle du se då? Om jag, var tids... jag skulle vilja undersöka någonting som jag kommer att återkomma till. Den svenska borgerligheten under 1800-talet. Typ åka till Stockholm 1880 och bo bo hos någon fabriksägare eller någon brukspatron. En brukspatron i Sundsvall på 1880-talet. Men eh, nu hamnar vi i Sundsvall. Ja, du får ju åka vad du vill. Jag pendlar mellan dem. Ja, och inte helt otippat har det med bojlighet att jag Och förmodligen så är de hemska då i dina ögon. Om vi kopplar tillbaka till ja, det fråga Det är väldigt intressant då. Mm. Och fråga Tre, skulle, om du fick åka som tidsturist och ändra på någonting, vad skulle du ändra på då i hela historien? <går> det är en jättesvår fråga. Jag vet, nu får du tänka här. Jag skulle stoppa drottning Kristina från att döda René Descartes. För det är det är verkligen viktigt på något sätt. Ja, men det är så jävla onödigt. Ja, <går> det är. Sveriges enda bidrag till världsfilosofin att vi dödar i René Descartes. Det tycker jag är bedrövligt. Men vad då därför, så dog inte han i lunginflammation? Jo men hon tar ju honom till Stockholms slott, låser in honom i ett kallt rum eh, och så tvingar hon honom att ta lektioner tidigt tidigt på morgonen när han redan är dålig så att ja, han, ja, när han redan är sjuk i lunginflammation och utmattad så ska han upp fyra på morgonen och lära drottning Kristina om fransk filosofi Ja men om hon klarat så borde han klarat Ja men hon var ju av rejäla reviker Ja just det, hon var blod. Eh, och eh, slutligen här, vem skulle du helst vara, Harry Truman i augusti 1945 eller Ludvig den fjortonde, franska kungen då, eh, på 1700-talet, två år före franska revolutionen 1789? Ludvig den sextonde då? Ludvig den sextonde menar jag, Förlåt. Ja, Nej, jag tror det skulle vara Harry S. Truman då. Mm. De, de levde ju så bedrövligt där i, i Versailles. Ludvig den 14 hade ju inga tänder, han drog ju ut dem för att han hade så mycket tandvärk. Ja, Nej, släpp om honom nu, jag sa fel. Ja, Ludvig den 16, jag kan tänka mig att han också hade mycket dåliga tänder. Men det är, om du... <laughs> Har du haft riktigt tandvärk någon gång? Det är inte tänderna som är, som är grejen här. <laughs> Tre, grejen är ju att du kommer dö om några år eftersom det blir världens kalabalik och revolution i landet. Och ska ju ändra på det då innan, ska du ta chansen att liksom hjälpa folket innan det blir revolution eller inte? Det är lite så jag tänkte här. Jag tror två år innan revolutionen, då är det för sent för dig. Ja, mig. det är förmodligen. Men då har du i alla fall ja, då har du två år, tre. Ja, nu var inte direkt när revolutionen utbröt som de hade i Men då har du några år kvar att leva. Mm. Nu var du Harry Turman här. Ja. Och då har du länge tid att leva. Men mm. å andra sidan så är det ju du som kommer sitta på beslutet om bomben ska användas eller inte. Ja, ah, just det. Det är ju därför jag valde honom för ja. Och det, det är upp till dig nu. Just det, och nu blir det också en kontrafaktisk historia för jag hade ju inte tagit det beslutet. Nej, ah, okej. Okay. Ja, och det var vad jag hade. Nu vet man lite grann mer om dig här. Och... Ja, nu känner man mig mycket väl. Mm. Jag är ju då din kollega, jag är också gymnasielärare. Jag har fått vissa frågor från någon som inte känner dig. Jaha. Bland annat av en ung man från Linköping. Han bara, den här andra killen är... Vart kommer han ifrån? Och då sa du, ärans och hjältarnas landskap. Östergötland. Nej äh, men det är många som har fått lite svårt att placera din dialekt. Jaha. Ja det ser jag. Ja. Det tar jag nästan som, som en komplimang. Här så här. Ja. Jag har inte skrivit något sånt där frågeformulär. Vi har ju lite ont om tid också. Ska vi ha säga att i avsnitt tre då, så får du svara på mitt frågeformulär. Ja Vi kan skippa mig överhuvudtaget. När är där. Nu hoppar vi vidare. Ja, för jag tänker mycket på de här jäkla svenska borgarna på 1800-talet. Det började nu för fem minuter sedan så att jag läste en text i Svenska Dagbladet. Och då publicerar de ett utdrag ur en bok som heter Blond och blåögd, vithet, svenskhet och visuell kultur. Som två stycken forskare på Stockholms universitet har skrivit. Och den handlar om att det under 1800-talets slut och 1900-talets början som tanken att svenskar är blonda och blåögda föds. Att innan det och då är det naturligtvis borgerliga konstnärer i borgerlig kultur innan det så hade svenskhet suttit i kläder språk och seder men då för, förflyttar man det att svenskhet sitter i kropp. ja, Och bland annat börjar man avbilda Gustav Vasa mycket blondare än vad man hade gjort tidigare. Ja. Att i gamla konstverk så är Gustav Vasa lite mörk och mustig och så men sen blir han ett blont här under 1800-talet. Vad med? här? Ja men att han skulle vara lite här blond och vacker som det idealet då är. Och då är man något med här då. då. Ja, men jag finner stor tröst i hela den här grejen. Det var väldigt intressant text för att all skit som människor är så otroligt fasta i nu. att Så här är det i Sverige, så här är det svenska. Så det går alltid spåra tillbaka till 1800-talets borglighet. <laughs> och det är så tryckt då. Det är 150 år gammalt. Det är inte så paranoid får... Ja. Det är där allting går att spåra dit. Vad är det Vi har spårat den här gången? Ja, den här gången har jag spårat svensk sedlighet och svensk sexualpolitik. För det är det som mitt eh, ämne ska handla om då. Eh, Sedlighetsdebatten, lagstiftning kring sexualitet och människor som faktiskt kämpade för förändring. För det här är ju några av mina idoler. Det finns ett tiotal människor vars insatser förtjänar sig att hyllas. Jag, jag tänker välja två stycken som jag tar upp nu. Hinka Berggren och Elise Ottesen Jensen Ottar som hon är känd som. För jag är övertygad om att vi skulle leva i ett mycket sämre samhälle om de inte hade fört en kamp som de faktiskt förde. Och vad var det för kamp de förde? Sexualpolitiken och äktenskap, det diskuteras jättemycket under 1800-talet. Känner du till det? Nu mer jag, känner jag till det mer än jag gjorde innan. Men det var ju. Alltså, det är ingen chock att det var så. Men... Nej, därför att det i äktenskapet är ju väldigt svårt. Det är ju. Äldre män som har tjänat ihop en förmögenhet som gifter sig med yngre kvinnor. Så att det finns ingen kärlek där det är ett komplicerat sexliv. Och dessutom är prostitution väldigt vanligt. Samtidigt som syfilis är ett stort, stort problem i samhället. Så då ska kyrkan, jurister, politiker och intellektuella diskutera det här, debattera sedligheten och samlivet. Många så här klassiska skandinaviska böcker om det skrivs. Norska Ibsen skriver ett dockhem om en borgerlig kvinnan som får nog och stickar. Och skriver en gengångare om syfilis som smittar genom fami olika familjeled. Men det sker inga riktiga juridiska framsteg under 1800-talet utan det, liksom, det kommer först en bit in på 1900-talet. Och där vill jag plocka upp min första person. Hinke Berggren. Istället, Hinke Berggren. Istället härligt namn. Han hette ju inte Hinke. Det är ju lite grann som ja, Henke eller... <laughs> Jag vet inte vad han bänka, heter egentligen. Bengt Bengt, han heter ju Henrik. Ja, just det. Ja, det kan man väl anta. Ja, han heter <laughs> Okej. Okay. För Hinke Bergen, han var för detta socialdemokrat. Men under tidigt 1900-tal blev han anarkist. Vilket inte var helt ovanligt i Sverige på den tiden. Det är Inte så ofta man träffar anarkister idag. Nej. Och han hade deltagit i sedlighetsdebatten och motsatt sig religiösa argument. Han, sa vi ett tillfälle. Nog har vi väl ändå vuxit ifrån Jesus. Till... vad menar han med det då? Han menade att vi ska inte dra in religion i debatten Och det var lite... 1887 var det lite känsligt att säga det. Men det fanns ju naturligtvis religiösa inslag i det här. För de som var emot då att man skulle försöka begränsa barnafödandet. Mm. Det var väl sådana som förespråkade... Eller hur var det nu? Man, de som... Nej, men för, jag kanske ska säga det att problemet då är att preventivmedel är förbjudet, abort kunde ge upp till sex års fängelse och då var det ändå förmildrat 1864 innan det var det dödsstraff på abort. Så att det föddes ju väldigt stora barnkullar och det här började vara ett problem för människor. Knut Wixell, ja vad jag tänkte på, eh, han eh, propagar då för återhållsamhet och det är väl någon form av religiös... Eh... Ja. Mm. vinkling på det hela alltså han pekade på emigrationen och, och såg att det var väldigt mycket folk som försvann från Sverige och eh, det måste bero på att det var överfolkat mm. och då tyckte han att man skulle ha tre barn max det var, det var många mm. inklusive han som förespråkade avhållsamhet det, det som var... är så motsägelsefullt från kyrkan är att de tyckte samtidigt att kvinnor hade ingen sexualitet så det var inga problem men män som hade sexualitet var som tvungen att få gå till horor <laughs> Annars skulle det bli problem Men Hinkebergen, för Jag ska kort, kort prata om han Han ja, blev känd då, Ursäkta, jag, um... den här Vixell var nationalekonom Ville bara tillägga uh... nu, nu kör vi på Hinke -pinke på uh, här, 1910 ja. så börjar han med en föreläsningsserie Som heter Kärlek utan barn Det är bara kvinnor som går gå och lyssna på Hinke När han berättar om preventivmedel Och Sverige, så... Sveriges riksdag Blir så till sig de tycker det här är en så utomordentligt dålig idé. Så att i all hast så skriver de ihop en lag, preventivmedelslagen, eller Hinke som den kallas. Som gör det förbjudet att informera om preventivmedel. Och kastar, och han kastar till fängelse, Hjalmar Branting, Socialdemokraternas... Är han den mest klassiska socialdemokraten Nej, det kan han ju inte gärna vara, eller klassisk är han väl, men... Han är ju stamfadern där. Det känns ju som att Llande är ju... Ja, eh, Janna Branting är det här väldigt, väldigt starkt. Så att 1910 är alltså förbjudet att överhuvudtaget förespråka preventivmedel. Och där kommer jag till min andra person, den som jag framförallt vill lyfta upp här. Elise Ottesen Jensen, Ottar. Kände du till henne innan jag presenterade ämnet? Det måste jag säga att jag inte gjorde. Nej, din research som jag gjort inför det här, vad, vad har du fått fram om henne? <laughs> Ja, eftersom du frågar och jag ser ju att eh, det, det blänker någonting i ögat på dig. Du skrev, skrev mejlet till mig också så såg jag mellan raderna att du tyckte att det här var en fantastisk människa. Ja. ja. Men hon är ju rasist, hon är ju en hemsk människa. Ska vi börja den Det här den kan ju alltså. inte vara någonting som Florence Nightingale och Astrid vill bli ihopbuntare med. Ja, hon var rasbiolog, är ja. det den änden vi ska börja Ja men eftersom du målar upp henne som någon slags eh, moder Teresa figur här så måste du... Får jag säga att moder Teresa är ett svin? <laughs> Det ska <laughs> vi prata om någon jag, annan gång. Jag tänkte kanske inte på honom då i jämförelse. Men, men de andra två som vi har pratat om tidigare, tycker hon ligger i nivå med dem då? Jag skulle sätta, säga att säga är en större och viktigare människa än både Astrid Lindgren och... Då har hon sagt så här man måste skilja mellan rätten att leva och rätten att ge liv. Ja. Ja, och det här med att tvångsterilisera sinnesslöra mm. och sådana men det är, det är helt okej. Okay för att, ja, det är ju undermåliga individer. RFSU, som hon bildar, har ju som punkt 4, 1934, i sitt... Ja, den bildas. Ja, just ja. Det. Att rätt till abort och sterilisering på logiska och medicinska och sociala indikationer är helt okej. Okay. Ja. Och då är det ju framförallt det här med det första som hon hakar upp sig på. Eller? Ja, det är fruktansvärt. Och det där är en sak som jag har så svårt att få att gå ihop med henne. Därför att rasbiologi var ju extremt stort. Ja, det är inte så att hon är unik här på något sätt. Nej, utan det var ju nästan normen, om du var intresserad av vetenskap och medicin i Sverige, att du var rasbiolog. Men det som är så konstigt med henne är att hon går emot normen på så mycket annat. Att hon är till exempel tidig för homosexuellas rättigheter. Och det var ju ingen på 20-talet när det begav sig. Men det är hon. Men hon var extremt rasbiologisk. Och hon tog aldrig. Hon skrev allt det här som vi tar upp nu, skrev hon på 20-30-talet. och och Hon levde in på 70-talet, men hon pratade aldrig om det efter. Så att hon men tog det är inte aldrig sådana Det blev ju lite. Det kom... Hon var inte på mode så att säga och prata om rasbiologi och hon var en hurtig rasbiolog på 60-talet. det också att hon hjälpte ju judar att fly från Tyskland. De har en gata uppkallad efter henne i Israel. Så ja, hon, så... är, hon är inte rasist, hon Nej, är ju rasbiolog. Jag, jag spetsar till det hela lite därför. Jag såg ju något klipp på, som finns på SVT Play- när hon förklarade, förklarade för små barn hur det gick till med fiska ja, från 50-talet. Ja, det är en när... undervisning i sex och åkenskap. Lärde du dig någonting? <laughs> det gjorde <vill> inte jag. <laughs> vet hur du för till det. <laughs> Nej, jag kan inte säga att jag lärde någonting. Men hon var ju väldigt pedagogisk, det måste jag säga. Ja, visst. Det, och de här ja. små barnen satt ju och verkligen ja, tinda med ögonen och väckte upp handen artigt. och Svara på hur. De lärdes nog mycket däremot. Ja, det... Den har jag sett flera gånger. Jag tycker att den är fantastisk. Det är ja. ja. Nej men Om jag ska berätta då. Det hörs ju Otta. Det är ju ingen svensk kvinna. Utan det här var en norsk prästdotter. Född som nummer 17 av totalt 18 barn. Det är en ganska stor syskonskara. Blir landförvisad Och landar via Danmark i Sverige. Där de börjar jobba på syndikalisternas tidning Arbetaren. Och tillsammans med Moa Martinsson som på den tiden hette Helga Johansson och inte alls var någon känd författare, så förvandlar hon arbetarens kvinnosida till en av de mest relevanta i hela Europa. Hur tror du de manliga syndikalisterna reagerar på att de har en så bra kvinnosida? Jag vet inte. De tycker att det är ett problem, att istället är det klasskampen man ska föra. Ja. Och kvinnokampen är okay. ju eh, sekundär. När klasskampen är löst så kommer ju alla vara på samma avstånd, så att de får kicken. Mm. Vilket är intressant. Så det hon gör då är att hon packar sin bruna skinnväska med information och med preventivmedel. Och så sen så turnerar hon nationen runt. Verkligen, verkligen överallt. Jag tror hon har varit i varje by och varje stad i Sverige. Håller föredrag och hjälper människor att lära sig hur man ska skydda sig. Som du sa på, på 30-talet startade hon RFSU. Och om jag bara ska knyta ihop den livshistorien då. Att... Det här, under hela den här tiden så sker ju en förändring. Och på 40-talet så är det dags att införa sexualundervisning i skolan. Skolminister, eller ekklesiastikminister. på det här med roliga ministernamn ja. som vi var inne på förrgången. Varför bytte man ekklesiastikministern? Jan det... Björklund ekklesiastikminister Då hade inte varit i någon flumskola. Nej, men Gösta Bagge var på... Det går på... ju inte att uttala, det, det som <laughs> Ja, han förespråkade en stock konservativ approach, att man skulle inte de små barnen skulle inte ens lära sig hur det funkar utan där skulle man dra historien om storken <laughs> <laughs> och så skulle man förespråka avhållsamhet och det enda man skulle säga om preventivmedel var att det, de inte säkert fungerade, men nu är vi på 20-talet här Nej nu är vi på 40-talet 40-talet. Ja, ja. jag håller på att bara knyta ihop hennes gärning därför att, men lärarna visste ju ingenting så att lärarna behövde fortbildning och alla läkare som kunde någonting, de var knutna till RFSU. Så att det fanns inga läkare som kunde undervisa lärarna mm. i den här bilden. Bilden är ordval. ett konstigt ordval. Alla satt, det var som ett riggat schackspel. Det var bara hon hade vunnit för hon var en sån jävla entreprenör. Mm. Och trampade, jag hatar ju det ordet, men det här är en sann entreprenör. Hon... Varför hatar du det ordet? Nej, men... Den diskussionen kanske inte ska ta nu. Men jag tror att du har feltolkat begreppet lite Ja, Så att i hennes anda så formas den svenska sexualpolitiken Med den här liberala och väldigt pedagogiska synen Jag tror alla som lyssnar här har väl haft biologilektion då. Någon trevlig biologilärare drar kondomer på en banan Och liknande Och det kan vi tacka Elise Ottersen Jensen för och tackade gjorde folk. Hon fick regeringens medalj 51, amerikanska Laskerpriset 53, vilket är typ Amerikas svar på Nobelpriset. Och Tage Erlander som vi nämnde tidigare, eh, han jobbade hårt för att hon skulle få Nobels fredspris. Och på 70-talet så var hon shortlistad för den, men tyvärr dog hon 73 i magcancer innan det blev verklighet. Så ja, jag kände mig liten och ödmjuk inför den kvinnans livsverk. Ja, ja, du verkar ju ha henne som idol här va. Ja, jag tycker hon har gjort väldigt mycket bra. Ja. Har du sett eh, kodisbällan? bällan? Nej, jag har inte gjort. Det. Har du inte gjort. Det? Jag vet att den handlar om eller att Hinke Bergen är med där. Det är inne i byn och som spelar Hinke Bergen. Ja, du har sett den. Jag såg den idag och så tänkte jag, skulle jag ta och SMS:a dig så att du ser den också, men nej, jag tänkte den sitter jag ju ruvar på eh, för den är ju jätte, den är ju bra, jättebra men ska vi inte ta i. Men den handlar ju om Stockholm på 20-talet och eh, Lille Bertil som. Eh, ställer Sarsgår är också med. det är hans pappa, då den här pojken Bertil som mm. det handlar om och. och Föräldrarna är ju socialister och mamman säljer då kondomer i deras tobaksaffär, hemligt naturligtvis, eftersom mm. ingen, det är ju inte gett någonting man skyltar med direkt. Nej, det har ju tillåtet att sälja men förbjudet att göra reklam för att berätta att du sålde. Ja, och Ernst Hugo Järgård är en äh, mycket skurkaktig och stram lärare som äh, ser ner på Bertil ganska mycket eftersom han äh, dels är dels son till äh, en socialist och dessutom är han jude och... Ja, ja Hela balletten där och, Men Bertil använder ju de här Kondomerna till Slangbälle med Och säljer syftet är väl att han ska tror jag, jag kommer inte ihåg för jag såg den idag Han ska få köpa den där cykeln Som man vill ha så gärna mm. Så han är lite entrepren, också då entreprenör ja, Entreprenöriellt lagt, Lagd ja, ja. Men det jag tycker det är fantastiskt med människor som faktiskt handgripligen förändrar historien och de flesta ställer sig nog positivt till det hon gjorde och det är de här människorna det var ju inte bara eh, Ottar även om jag lyfter fram henne för jag tycker hon är en väldigt engagerande person för, för ibland så kan man känna så här att går det att förändra, går det att göra någon skillnad när det finns problem i samhället men bevisligen så går det ju det och i så fall så kanske man skulle bara fundera på hur man ska göra i motsatt riktning idag. Eftersom jag då eh, bland annat har geografi som ämne. Ja. Så eh, finns det någonting som kallas för den demografiska transitionen. Ja. Vilket, eh, har du hört av om Ja, det är att... Vi klipper bort om jag har fel. Nu, men... Nej, det har vi inte <laughs> alltid. Ja. Nej, men att när människor... När det blir... Det här verkar lovande. Ja. När folk får bättre ställt, och så vi till exempel, som vi har i Sverige nu, så slutar folk föda barn. Ja, och det Nå, ut. något åt det hållet. Då har man har ett land blivit ett eland och man har kommit in i fas 4 i den här transitionen. Ja. Och eh, folk har annat att göra än att skaffa barn. Man ska ut och resa och man ska... Plugga och förverkliga sig själv på en massa olika sätt och som sagt, man, det är, folk är rikare helt enkelt och prioriterar inte det med barn lika högt. Mm. Och det här håller ju på att bli ett problem i Europa eftersom hur många barn ska en kvinna föda för att en befolkning ska så att säga sig själv? Ingen aning. Om du tänker lite nu. Ja, två 2,1 ja. ja, det går inte för 2,1 men alltså mer än 2 ja. för att man ska åtminstone uppehålla samma nivå på befolkningen mm. och det är inte så många länder som gör i Europa Tyskland är nere på 1,4 Italien 1,5 Spanien också 1,5 Sverige föder 1,9 barn så vi är lite bättre jag vet inte om det är för att vi har höga barnbidrag eller något man blir mer lockad och skaffa barn. Hur som helst så minskar Europas befolkning. Så nu skulle man då i så fall, om det inte hade varit för invandring. Nu skulle man i så fall nu försöka uppmuntra till... Ja, mer lösaktigt lever nu har ju någonting jag vet Så att dagens svar på Elise Ottersen Jensen skulle åka land och rike runt och uppmana folk att jäka hejdlöst utom skydd. Hon skulle dela ut felaktig information om hur man skyddar sig och sno folks kondomer. Ja, liknande. något åt det hållet. Tror du inte det? Ja, så kan det vara. För att vi, vi är ju det är ju ett bekymmer alltså, att befolkningen blir äldre och att eh, Ja, det är inte ju inte trevligt att folk lever länge. Men vi har inte så många som fyller på efteråt, så att säga. Kris i befolkningsfrågan. Ja, så är det. Och då pratar jag om Europa. För det finns ju andra kontinenter som då omvänt då skulle behöva avancera i den här demografiska transitionen och utveckla sina länder. Mm. Men det bromsas ju då av att de ofta är till exempel har en påven som är över huvudet och han står ju inte där så och, och jublar alltid, av, i alla fall inte gjort historiskt, över preventivmedel och så och så sprids det HIV och grejer och, ja. och, så där är det då. där skulle hon, den här Jensen behövas istället ja. Det är en ganska relevant koppling om man ska knyta ihop det här att för Sverige på 1800-talet i mångt och mycket är ett utvecklingsland Ja, precis Vi är kanske i Ja, eftersom det är många som är migrerar också vilket är ett tecken på att man då ja. eh, ligger i fas 2 av den här tensionen. Ja, 80-90% jobbar i jordbruk, de flesta är ganska dåligt. Alltså jordbruk som inte ger så stor avkastning. Och vi hade ju de här religiösa, stockkonservativa värderingarna. Och att överhuvudtaget, jag är helt övertygad att utan de här människorna så skulle vi inte ha samma syn- på sexualiteten som vi har idag. Och Jag tycker de är fascinerande. För att det ger en historisk tummen upp. Och avslutningsvis kan man ju säga att det finns länder som har då försökt att begränsa ja. den här befolkningsgruppen. Kina. Kina är, ju ett är det exemplet exempel. som man tänker direkt på givetvis. Mm. Men de har ju förmånen av att vara i det här fallet en diktatur och kunna tvinga folk till saker och ting på andra sätt. Ja. Man har mag att göra i en demokrati. Det vill säga om folk har mer än två barn så tvingar man dem att göra abort om de blir gravida igen. Och man steriliserar, hej vilt, ja. fram och tillbaka och, och, och sådär. Och då finns det uträknat att om de inte hade gjort det sen, eh, framförallt början på 80-talet, så hade det varit det hade 400 miljoner födselar som har undvikits på det här sättet. Mm. Då är man uppe i 17 Ungefär miljarder kineser. Om det hade varit så. Ja. Så jag vet inte om det... Det, det är klart att man kan inte sitta här och hylla den kinesiska diktaturen och säga att det var bra gjort. Men det är ingen populär åsikt att Nej, ha. Nej, och den har jag inte heller. Men <laughs> å andra sidan hade det hade inte varit jättelyckat heller om de hade varit så många. Varken för dem eller världen, inte. Nej. Om de kommer ju bli det för senare kanske. Fast... Fast det beror ju på för de utvecklas ju mycket nu och då som sagt så begränsas ju befolkningsökningen av sig själv när, som har hänt i Sverige och Europa då. Mm. Jag avslutar med ett lästips då. Det finns en biografi om henne som heter Ottar och kärleken. Den behöver man inte läsa, den är välskriven men lite torr. Men i mitten så finns det ett kapitel som bara visar brev som hon har fått från människor. Hon fick ju hundratals brev från vär nej, inte världen över, från hela Sverige över- desperata människor som skulle få sitt femtonde barn hur gör jag? Eller som var orolig för det ena och för det tredje. Hon svarade på alla och man tänker stackars desperata människor och jag är glad att jag har fått växa upp i ett samhälle där jag aldrig har behövt skriva sånt brev. Ja, det är väl läge egentligen att avundra det här redan nu för att inledningen och ditt ämne här som vi bara blott på om tog ganska lång tid och vi känner ja. väl att vi håller, försöker hålla runt 35-40 minuter. Ja, vi hinner inte ta ett andra ämne idag. Jag tror att det är bättre att vi siktar på att köra ett helt, med all fokus på mitt ämne nästa vecka. Ja, just det. Vi släpper med en veckas... Inte varannan vecka utan vi släpper två poddar på radio. Ja, enkelt. just det. Så nu behöver man inte vänta så länge då. Ja, det blir härligt. Men vad kommer det handla om då? Det kommer handla om. Ja, då är vi ute på djupt vatten ska jag säga. Och, och, och, och ja, det är ubåtar. Ett kärt ämne för mig. Som jag har lagt ner mycket tid att tänka kring. Ja. Så att, det blir ubåtar nästa vecka. Det ser jag mycket fram emot Vi vill tacka då så mycket för att ni har Lyssnat på det här, gå in på Facebook och gilla oss Gå in på iTunes och ge oss fem stjärnor Om ni vill Ja, det är ju varfikt Men det vore väl trevligt Jag tycker ni ska göra det Vill ni oss någonting, historiepodden Snablaoutlook.com eller kommentera på Facebook-sidan Ska vi säga hej då Det känns som en artig sak. Ja. Hej då Hej hej